Auzos, pausho, erri serri eta auso, auso. Hasta la victoria. Gora, gora, gora, herria, Ushkali ratetako idako jokiak jara ikitzen du, Shibion. Shibiongia, uan okuan, nurri zanen da, eh? Shibiongia, baxina farru edo garaile handia? Gipuzko Henrik edo... Nafartaraka gian, heke bai agian parte hartuko behiti. Orrex, sabaleida tarte nio haua, tasierri bai, euda hastapena gia, jaz lussedugi wano. Euda ez du da, ez, ez du da parte, hau jartisan zita bai eta daite eiret eta parte hartuna nahi balinba duzie, ahantze balinba zutiegu gorkuaan. Shohitako herria, maule hi, nauxiaan kontra iranen leaxi boko herri egerena. Halabaita ez, Shohita? Preforzta. Yeah. Norzutiegu uh, Ni maia, Eta nile ire? Eta zer egiten duzie? Nula zer egiten duzien. Eta egin oztako bisitzan? Ebe ikashketetetan, bok darren? Eta nire ben! Hahahaha! Subeokobotsan! Ikashten? Eta ikashten li lehen da gyn uzteti goetik. Eta egin zer egitea? Kuyuzbekiakia. Espanol eta kasetari tza. Eta su? Ä sozial chailien äh hoch tipianer hiesit urteko wisser. Eta hanzi eta koformakunft. Et han sie doch lo, mich ugerinnern und ich sie. Jo gähen na lob bai. Ze la weiba ta ara berar kargastio sua ta eta. Holduk. Ba partatuck sidibon ton les quarks bekia u da has tapena beberdin Maulerte Janzengia de Berlin Orchester das rigitendüschen sie Pauen Univirci tatin Ya kažle handi, ya hori Kursi goizu guzakintzai bai Ni johane Eta ni pauene bai laninai Eta tehnikala januk Labuan-chan Adoš Johane, johane, johane, johane borgda Eh baduc you have un compte et avaitste eta kashi hianetik jareki gohaiuhi eta c'est c'est ce qui va y se regin du chiu gorenekin oraduc ah la neti coraduc alors bon eh baba ye va la gaissa tinka tinka baitkia et bomaintzina zumba herbaita tasbetu gohaietuke behoradis plaisir de la siecor isatia t'ai perdu de moment tu gauche au batigan andu silla ça goûts c'est nestan bah y va y va ay un ça Sieb wiek ist sie ez. kurz sess. S. Wennabi hutza maulen oi. Ai <laughs> Ara, hebe has dise ginjokia shi uski maule, sho hiten kontre. Vau <tus> so, <tus> pau sho. Er ist Eta guan lori handiokiekin hasiko giela, ara, paušos, pauši urtos urt hezian maule zagutzen aiziek shohitabai ono gaztezide eta baiko giela ikustenia zagutzen duzian zian herri aizduak, eh, shohitarek pentsu idu bai ni shohitarek ni men egia us maulen edo, ni bizia maulen igan duzala eta maule e shohitaben hoveki zaitzen duzala Benabon mauladela ikusiko ageiko zientako haladenez edo ez, nurekin hastengia ahantzutala gurtzia parkamenak, eh? zantai mankisun hau teknikala igabezindekin titika munchangia bai me tecnica laiek teknike egitenik eta diskretego iten gibelin bai <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lan importante du ke ta a la ba gwan synchronisation ta stuck betia hasten ga titika justan hola ore bai no, ken hasten gen Ebe, stakiat, sarri uh, bat du getzak zu eta bestik bi, bi diener xantza uh, eman ez? Ebe, sohitaikin hasten gitzak, gaztekin, <laughs> maule untxea segitzen <coughs> duzien, joki huntan simple da, hausatzen da iziad galtu bat, bat emaiten duzie, mm -hmm. eta ez badaguna maule tarren gana juiten gehiat, azieki bai püntu bat, jabazten ahalduzie, bixela bi püntu izien, eta koale hasten gia. Bertsola izide, bai bat bad hor sohita bertsola, bat izi, uskal herriko bertsotxa pelketa nauxia maulea jinnik izan dela bi aldiz finala eintzineko agdeitzen ikan horietan. Laiali. Bai, mes duzua egaltu ha? Eh? <risa> ha! <risa> eintzineko <risa> agdeitzen ikan den. Se ugtetan. Bai. Suñ. Biak. Biak, Bi edo gherin asken bimila hamasazpian eta eitzinekoa bimila hama, hama hiuan. Biak eta bai. Basanakian, hachigik suñan data hoi. Bipuntu sientako, hebe, hunch, hunch, hunch, hunch. Bedaz, jarrakitzen dugi maule ezagutza egiten igeskagela, ez dakietu jantzen ziden ez, pentsu edo dena juiten gila, zunbat igeskako lego bada mauleko igeskagian. Iberakia. Sei? Sei? Sei. Sei. Usteetizigarria izagin duetala gorkoen, hau itala, sohitarra, naustia. E, ez duetala espreis egin, eh? ez da sohitar behin izparkan ez azie. Eh? Ez hola sohigin. <laughs> maule eta maule, elkar tudia? maule hain franzia nombait eta gynia eger bat, bena maulek basila xe nitetar zun bat euskal herriko beste herri batekin. batakisi ez zuen herri zen. Uff, ez dakit. Batikisi? Batte. Batte? Aile, guboskat? Bat, hola. Elizondo? Elizondo, ez da Elizondo. Maulek, batakisi ez zuen herriekin. maule? Moi, moi, moi, moi, moi, moi, bena batikuskal herriko beste herri batekin. Ah. Aspalditik eta zuguna sobea ipatzen. Iruña. Ez, Iruña baiuna Iruña hoi hinausiak. Et déjà qu'il est assez tout est là ici. Tout est là. Tout est là ici, c'est style avec ce minute couha manique, c'est c'est. Tout est là. Il nous a dit que Bayou nta hinaushia que hitchique ici. Maoule hinaushia de que. Mais je veux coua. Et ta bon. Marco Chabiana. Hoïlik hoïlik. Argentinas j'arrive quitte Autobus va toi courir dans Argentes Fundi. Tic tac. Mais tic tac que guinique, bon je souhaite un badia. Mais va qu'ici à maoule badian. Euh, ba, ba, bismbakia ba, ba. narteko ta je ver dut. tarssuna hun hartzen dit. Uh, nah, nah, nah, nah. Hamar. Hartu guesier déjà Ah, bai. Billet quelque. Eta son mot de monde ici maul chouita en mondial de Adriteco. Euh, c'est correct, c'est correct. Wener dibat. Hone Hare bera suma trete ndusie. Sorti. Sorti. Estela xapoşti Hamar. Ha Hamar. Esta. Ah, esta. Ah, egin zezet biko desberintasun eusten hilaberasi zaten haltsian ah, ouais. hamasortzi ah hamasortzi hamasortzi <truggling từng> maulen baizik <backbone dum> ekuatzeko pada oh alea, entzina azken ingaltuekin eta subat geren aldikotz aurkestu da mauleko hauteskundetan lui labado, laur gingo auszapesa bideatzi juntan oita hamasas Ah, ça me d'accord. On a les mathématiques. Euh, c'est des bois là. Shay, donc ça se que je te Saspit, saspit. Saspira pouk. Oh. Auberginal, hat den über genialer erzählt. Eh? Auch Tenku aschtzig genialik, eh? Bai, mais saspial les cinquante et dix que tas ken ka usitudi que au sapet persen. Eh ben son mode genial, il sera raso de titika. Txortial dizik. Nejat galtsuada du chez ta bihotsunik corbetia me hali fünft Beraz parka menak Aintzina jarra ikitzen Ebe ziekin Mauletarrak shohita zagitzen duk zidea Ez han itx <laughs> Bi ikazle hoik bat shohita nebili Bestia ez Ena shohita nabada lizeu bat Eta shohita kulitziu azun Hamar kadetan eginik izan da Lantan hoita hamar bai, Lantan hoita hamar raposti huna Mila bedatzu no. lantan hoita hamar Zun, hori galtua miniat komplikatu da eta espoi targi izatea, zun eh? urtetako ikazliak gozatu die epera ikastola urte bat ez baizik. Gumkine itzan, galte egiten duetala urte bat, a, adin bat a, maiteran klasen apaidiaak egiten behiti ahogoita bost, geraan eta beste. zuin urteetan sohtzu dienak, soht urti, eh? gozatu halizandia ikastolan sohuitan urte bat ez baizik. Segun Heidi Rock. Hola, ich han Heidi Maulay äh so hitatigan die like. Pas je gère une routine. Pas je gère notre série. Adoche. Rex tu n'as t'as Launtan hoita lau eta hennusu haintzahar, me hennusu izan ikashto lan eh, sestu se hori eraposti huna. Sieg badu sierga. Urti agen, ah. se urtetan hingi ju den maulik shuhuitat. Es. Ah, es urtetan, shurtu gen. Uh, uh, launtan hoita lau in handi su. Uh, estakit, estakit uh, uh, bat ema. Arre. Okay. Samba ki bat tic-tac. Tic launtan hogei. Launtan hogei? Okay. La okay. Eba ki uh, su samba den si launtan la la hogei. Launtan hoita saspi. Ah. Eta bai, menienu lantan hoita saspikoa ezta. Mestia tesaitu shohitako. Ikaxto la shohitako puntu guena sumadmetre uh, tanda. Shohitan? Nei. Gua? Laue huneta lauton hogei. Ez tuk hai. Tabasunyan hoita hamarbatan deshberintar suna. Sier. Gastelai dira sumate tanda. Instakitvate lau unbof. Um, Boštegin. Boštegin. Hu, e oh. uh, uh, <laughs> <laughs> <laughs> ja, maxsim Boštegin ta hoge. Ich und ich hatte geboštegin da berühte Hammer Sochtitan. A resusi chankoyke. Eh semen detaik, semen detan hoi? Bai. bat. 17. 17. Hama se xbaite? Bai. Hama ma. Bai, bai, bai. Ordil? Eh, estaki. Hama. Tik tak. Hama kibat. Estaki, txasi. Nimbe tsugaren mentin. Nimbe tsugaren Eta bai. Oulka sona kichu sina. Ese Etazte pianista wa tovisituzuk. Mai, compositeur eto. Ni karta. Ahartako zuai gaietan lonisa laiken suite en diat piano a jortzen. Etu sa inkamberdiaten eta apartamentia eta eta rei glokartzen E baina kai, bai, la tranquila gonne, kezkiri kan etitikak jakin txabei parketak. Ikerkete agintzen beste hola, gaihone raiteko ta beste. euskal herriko emazte ez ezsagun horro, ez saio na petit, aprefosta, fama do fa bai, zerbait, zerbait ingiendienik eta nahi. Ait fatuko jakiko gitzak bai, atuen <coughs> bat errespetatzeko eta azken galtua. Zerba da sohitako hagmagian? Are badia hiu hiugaisa. Bi berutillaba. Bi gaiten baduzie on arctic. Et katiak. Katiak. Ez patat. Bi dut zure faguan, eh. Patatabat, patatabat. Lukankabat. Hit teknikela Ez baiatsa izan den, chila e goitzen den. Ale asken bat. Etaka. Ale Basinez. Oor, oo, oo, oo, oo, oo, oo, jatzat oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, Ez oo, oo, oo, oo, oo, oo, Allez, tic tac, tic tac C'est ça qu'il y a Qu'est-ce que c'est On va te dire que tu as dit la maule ta vert Allez, et au tchoua Tu aimes-les Béjala, j'ai été au tchoua ta su hana Beste billého, et a beste leho A t'imperéz-goa A bon Je te disais tu te lâche plus la n'importe N'importe quoi, c'est ça N'importe quoi, c'est ça N'importe quoi, c'est ça Allez, aintz-le j'arrêt-le T'en d'où il y a un jour A me tchétar, a me tchétar mandaki ia eran mandaki ia ara nok jakintzen du nok nok nok gesnebeltzen kantoya tote habentzikik gila ditzen eh sagitu itzigean ditugun muzikak ber sena behatu bais sa sa sa sa sira juste écouter comme musique badu sie minuta zekin hasten la maule. ber sena aviertu non nik badia treben eskuin bazter baztergian zutabe bat hori nurenada horrekin hastengutza, mauletarrekin. Ados, Ados baduzi bi minuta, esplikatzen da iziet sortzi kantoen atzamaiteko pada. E, ago, hartzen parka, ehadila eta horrekin has, eskuin muturrekoekin mauletarrekin, eh? Ba, omo, horrekin ezagrezak Ados. Hek haita. Hai. <laughs> Nik ez teatza egindzatza hori. Ez teatza... Uh, aiz egitea geela? Komprenetuko dogeo zertako. Ah, e, Haiz aiz teatza joan eo borgasar. Eri, ma dira. Ez teat, ez teat kalkuluik egin. Eh? Uh -huh. Bedaz hastengia eta... Um, beraz bi minuta baduzi. Zortzi kantoe na zamaiteko. Ez teatza ba kantoe bat eskenik zaitze iganaz, pašo bat. Eta onduko pasoa ken bat. Eta ka, kantoe hon bat, bi punti. Eta, nahi, besen bat. Men hasten zide das prestige lait et retenu du sirop là eh, atsamam ah, okay. besambe a rapporté tu bat hein eh? a rapporté tu bat, eh? bat mais te ko beste gyo a ah bin be gukitsinyati hastes si igorten die cantoia tani krono sachten ja das jauna kaum bai edari go shoa arimeniat sagari c'est titulaire dans die yes. la regina paschova terandi ich A ah, meo. Ke kingila, ondoko konto, yondoko konto. Ma dio yina, ha Paso, paso. Cogedela, eh? Kontu ya. Ça veut dire tout ce vraiment un 3 à 1 c'est dit quoi? Ah. Mia no sto mica sei 3 à 1 c'est la beau militardati gandela. O al carré che no ha c'è mutto. Pina izena? Kusten jatain guia izena etzitada. Michelo dangarin. Bai, <laughs> <laughs> mi pinti bivahi. Dan. Beste bate. Dan. Gure gizona trehenpia. Gure violeta maitea oskovi. Oskovi, bai. Sarama. Eztiak hau? Egan, eh, eh, egan, egan. Eztiak hau? Guyo gudin? Eztiak yes. hau? De genta? Ah, komprediziak hau izan da ah. ah. ja, gizela gandikala bat, bi, hiu, Aitzina? lau, porschei, şey, sasken sa, e, bat. <tunca> ah, tenu ya, tenu ya. Ezti, tenu ya. Tenu ya. Ara, ebi... Gia? Gendusi, pasxo bakara bat eskenik, beraz bat, bi, hiu, lau, porschei, şey, sa, saski, saski, hama hiu. Gey, lehenko la, ulauak. Ama ez da spitantzi. Era inzinaja rakitzen digu bai. Si kilan ber principe on t'a compris le dossier par chovateskinik kondukoa eta zortzi kantua. Bai eta bai hola. Ara hashtagetsak eta berhaz beste bat gehitu kodu kebattin. Prezt. Ustakin nahiz. Oi, informazio. Oripotchoia, arcochoia. Cantu den tituria bai bai. Luis Mendez talda Mendez. Egar un paso jbaraena pas urgoena ah shurotamele hey. uh, oh la la la oh ala kadaknuxdel Arei, mi nita va togoi. Eta. Arei, pa... ai sina ora cercat senesse pa... de. Meglio Pas... torchiata Eta... Eta... Eta... oh. oh, <laughs> <Aparcabinaka. Eta. laughs> Oba bat txobalo, lorina Ola Auxeda nire posko dina Ez takit Egaitean bat egu Axapostu txak bat paso bezala kuntatuak Ah! Egu, txoricho Ma, txoricho Kantoja txoricho otzena Gontzalmen dibiltzea la kantaia Gontzalmen dibiltzea la kantaia Gontzalmen dibiltzea la kantaia Gontzalmen duke gaitena Konek estigualio? Estigualio, heu dzu unskist, gynila. Bagnan, haude, la. Haude, haxei saski. On a trenatu duzi, hospitaal eta karerrekin. Bello e François, tizi, saute? Hamabi tanzide, saskipi piontu egin duzie, eta euka intzina jarrekitzan du gandoko jokiaikin. Yeah? Are, herri Kirola, Kirola maite dutugi, bo ezgea hasiko harri altsatzen dut sokat jatzen, ba eta pumpaak, pumpa azalezi pumpa daren ez edo ez ez dakit. Buna bom, inges e, praudutuk gini, joki hoi eta herringarri beita, hortan hasikogia. gira. Beda ziakien hasiko gira, gazte beizide eta fresko, bat duzien minuta bat, ahalbez zain bat, pumpa egiteko. Ahalbez zain bat? Bai. Eta gehu pumpa, hama pumpa, puntu bat. Hore pumpa habi puntu. Egi eh, oh. aski hori, <tutu> kalteina jasiko tuzak pumpa egiten. Eta prefo, me oh, eta pija eta hoi, auzartzen zide horen ganean egiten. Eta ngu zera. biak. Ahtzen, hamen ez du bat erriketa radiofonikua hori. Eprefosta, zide biak hor. A bita si <tutu> bi, bi, a biak alkarrekin. <tutu> ez batak bat egitenik, beste bat, beste bat, hoa egitenik bi. Ah. Ez ditze ez, ahazu duzu erdo ukena. Eta zgetu kashiko. Eta zire, ale hun artzen du Bon. Nula haszten, bom, biak preshtik ditug, eh, minuta bat badusie, mm -hmm. haszten zitilek, si like. <laughs> krono abiatzen ditu, nu haszten dalle nikordin. Ah, bom, biak leroka tuk dirho, debali ostila filmatzen, ez duge filmatuko, iziko dugu, izientako. Biskar bat ikusten nöge hau. Oh. Ale, maya leide, nu haszten da. Nurgdani. Ale, maya haszten ditu. Presht? Uncaygi, ne? Jaite? Ale, minuta bat ez, abiatu. Bat? Leide? Bi? hiwe jaia mi tabo 4 maia 5 jaich 6 18 hora zeke hi e punto hi e punto militar hoea minute be diazzi hamax jaichabo hameka hamabi jaich amahi amahi hamabo gozatzen era Mas <tus> sorti, salozek, eh? joqueroi, eh, sadik eh? Eh, bai zurekin eta bat, 18, hoitavi, ma tiztami lotu, hoitalau, hoita 25, niat... hoita 26, eh? hoita 27, hoita sorti. Ashki badie egin ikartzen haus. Eta bideratzu. Are hoita hamak. Hoita hamak, <tus> ha <tus> eh, hoita hamak, resikuntatzen, <tus> <tus> hoita hameka. <tus> <tus> <tus> hoita hamabi. <tus> <tus> hoita hiu. <hamach. tus> Hoita hama Bo, bo, bo, ale... Ezide, helduko minuta hati hoita hama lau eta nekuaatzen gila... Ergan nahi no, behitik... E, e, bak, ikirolo e, gusiak basak tako eta de cultura alocora bezala ba shakeya dikena duk ba shakeya hiu plutu zenan enfin, fainu la minsori so restava daba de mi ciudad. Ni hor. Nula restava iba da, txiki estaba iba da dela. Nik egite niot oinahibadik e gustia. Ba hipai, hipai no. Me nik joku Nik es probatu jatsat eginaint zinegeniat. Nik egin da halbadik. Ez gara egitenduk burtien Abdomino tablette Ser, joanier hibaibel hengengen. Ah, mes permeto la baliatz d'usier. Ah, oui, avec un quirolaï. Alaytsina, aytsina. Alay hastengia den bois casbetuga. Alay minute tabat. Hasten. Ja. Nu hastenda. Alay joanier. Naidu kai hasari. Bat. Bi. Ei bat, hiu. Lau. Eh banaka, banaka. Vos tes dosbleka. Sei, joana. Saspi, soxti. Beratsi, hamach. Hama bi, hama hiu, hama eh? lau, meia izten duzak, hama bost, hama sei joana eriz, hama ah, saspi, prepozta hama sortzi, hemetzu, <coughs> hogoi, <coughs> hoita bat, joanje, hoita bi, hoita hiu, hoita lau, oh! joanale, hoita bost, hoita sei, hoita saspi, hoita sortzi, hoita veda zu, <coughs> hoita hamar, hoita hameka, hoita hama bi, Hoitamahiu Ejuana Hoitamalau Hoitamatsensiek 12 Berroitanik huatzen hiz, ale, bihazziek, berroita be, be bat... <laughs> esti subalio, eside <laughs> heltiko, minuta eganegi, sigur berrogoik. <laughs> ebe, bihazziek, ebe, eh, e zapartagari, eh, johani, eh, bon, belhanyen ganyen tian, ben... Na... Belhanyen ganyen ganyen tian, ben... Prefoshta, prefoshta. Ale, ebe, bihazziek, teloi eintzina juitendela, jakin esasie doidoia, berrogoik eganegi, berazlau puntu sientako hoitabat, puntutan <coughs> duitugul mauletarrak, shohutarak hama bost, puntutan sielaik... Inaquarexia, bukatu zen, iliumtze am, noraio suten ar gignek Eusie, <t> kestusian zuutenak hitu xidea arna jartzen, da eusie? Estela. Mayak, maya kiamandi zuguxda. Ba nei hautiko bat beste sizu paktikatsa. Gaizak shiuz ditu Beraz pakhka ez ditola pentsatu hura eta beste me jokia naikogia. Nik bai atizana giverino. Viva Sierke, viva Sierke eta harritik egon izeloi. Pausatiko deziat galtuson bait hiru garpostua ditu. Ikusten da pausha ti hori. Oi, oi sherra. Are, kontari ket hastengia. Euskal Herriko zuñ Ibaiek honkitzen du Gipuzkoa Lapordi eta Nafarroako Lurak. Urumea, Erobik, Bidachoak. Habe, hamarki honetan. Bidachoak. Bidachoak harra posti hona, hiu pintu zientako. Aintzina jarrek itzen mauletarekin. Zunbat, lege biltzak ide badu Gipuzkoako, eh, Gipuzkoa, otaparka Nafarroako parlamentiak. Broita hamarki, ontan hoita hamarki, ehun. Juntan hojita hama bost. Juntan hojita hama bost. Ez te la raposti huna. Ehun. Begoita hama agde la raposti huna. Su, eh, raposti huna kartak elkizien urteguk, eh? Ondoko galtuai iba lotua baita. Eh, me zuñ izan... Isen... Siak, maule, parka, parka, parka. Nahasten izala, eba, eh, ne bai. Taitko stu idemboa, inzina ba duela. Ez 13 bat ez aideetitikak. Zun izan zian, imanol beriatua franciška otarrak... Mila bedazuen eta bruita hama hiuan sortutako hilabete kaian isenak. <laughs> Arpika? Zer <laughs> <laughs> <laughs> isen zuen Imanol Berriatuwa Frantzix Kotarraka Mila bedazuen eta bruita hama hiuan sortutako yeah. hilabete kai. Zahude, hiupropo jamen badututzu. zeruko argia goizargi. Zeruko argia. Eta estela se zeruko argia Hora bendita raposti, ez di nik haitatzera. Goizahgi. Goiz, ez duz goizeku argiaztazela. Anaitaz, zene, zene, zene, zene, zene, zene, zene, zene, zene, Zun bat, euskal zain buru izan du, euskal zandiak guai arte. Guai arte kartakak izan urti arte. Bira zabendien propozamenak. Lau, zazpi, sei. Nu izelki da kartak. Igun bat ez. Sei? Sei. Sei Hiu pintu zientako, eta bidashua bai zientako zela trompatunizala mauletan geremanda izietu. Mm, mm. Ale, maule, ziak, ze urtetan argitaratu zian Nikolash Ormaetxeak orixe euskaldunak olerki Libuia. Mila bedatzu eta buraita hamarin, mila bedatzu eta buraita hamaseiin, mila bedatzu eta jontan hugo igarren urtian. Nikolash euskaldunak izeneko Libuia. Mila bedatzu eta buraita mila bedatzu eta buraita hamasei Mila bedatzu mm. <coughs> <coughs> <coughs> beda <coughs> eta jontan hogei. Txekila negiratzi di nike ez genekia. Ha nike ez. Meho laik hasten jago? Na joe. Jontan hogei. Jontan hogei ez dela rapostu Eh? Echazhiu? Mila bedatzu jontan bergoita hamach. Bergoita hamach huna. Bipuntu zientako. dugu jarraik itzen duguzi ekin sohuta. Zain uskaltalde izan da lehen eta Waiarte bakarra Europako Ligan Txapeldunen arteko kopa bat jabazidana. Wau. Wow. Athletic Club Bidassoa baskoia Zutu fiskal talde izan da lehena eta guaai artete bakagada dira bialdiz Bai oh. beste E daagako zukiekin zaaga itzen di gauza egiteko na.! Leire, Galtu, nolaz bat akitze gaitza hoiko? Ez, ben auk diin, ez, ikendik gaitzien telegazia bat, zehaztik da kartan bi aldizia bat zideela. A, bon bate, ez, ezan jat bidaxoa, bidaxoa ibaia abaitzen, adi za. Ah, jo. Bestegabe. Ah, jo. Guzike, unpakabla. Hantzik haxten behitizik. Bome, be bibaziek haxteko, eta hoita xai bera sushu huitantako, hoita bat maulentako. Ez dela harako, berzberdin tarzun handik... Kuxi ma kuxi, serri kuxi. Hale, hasmakizun bat uh, nurekin hasteni suai. Maule, azken maul, untsala. Asken galtua horieki. Oa josti nurekinen. Baime, nure, ha bai hekin hasitza baxa. Eskerri kanitxitik, eskerako haigula. <laughs> Heben akitzen hassenuk. Uh, ebe bihotzuneko abainiz. Usten da iziet A edo B. A. A. Ebe <laughs> lehen galtua zientako. Badut, lan trezne ian bat. Ikuzgaria. Denen buian jurtzen dut. Eta minik ez dut hartzen. Zer niz? Ha, bada kiatzer den. Lehen ari raitean ahalik. Ha, Le, Arapustia... ha, parka hantzizet, konsini ari haki, ari hapustia sigidean emaiten basu nean hiu puntu. Hor galt eiten deita zute repikazia eta ah. pentsatzea minibat. Ba edu kervait proposi? Haistu rak. Haistu ka istu rak. Martelia. Bai, martelia ba hapustu huna. Bi hotzunekua bainiz hartzen bitpuntuen tako. Bai, bai. Hare, bitpuntu maulen tako eta martelia azela bai. Bahintz Es, eni abate hori. Zergine? Telefona. Ago, male, aintzina zarekitzendugi, ondoko galtuazientako sohita raka, eta gona luce badut, mihi amutz, hürinetik, enzuten aie. <Musical> Ahoi badakiat. Norniz, telefona. Gona luce, hirinutik anzun, mihi amut. Arreak, errepikatzende iziet. Arra repikatzen da iziet, bipkintu entako jokatzen duzio guai. Gona luse badut, mihi amutza, hurunetik, entzuten, nahizie. Ez uh, ez ez da eh? Ez ez da kit. Mauletaren gana huyantuko gira, ez unien tzervaiturtzokin ahi hola, butik Ez da Ale, eba entzina jarrek itzen duk, den boa entzina behitu. Tsoi Joy bat? Tsoia? Arra postia segidan emaiten duzio. Gona luse bat? Ez Gona luse bat Tsoi bat guna bat egin nahi bat duzu, mihi amutz, eta hurunetik entzuten eizie. Zohanek zaitu berdik Are Hach, presua. Gaita, gaita, gaita. Metalia, zintzaria edo. Zintzaria edo, kampaia edo. Bibahi, txikak kuntu bat, Gualte Nikalaiak eta mauletarrak beraz, Ebe... Shohitara. Shohitara kutxe, tebaim, moletara ikas, deuge. Ah. Beraz hoitahiu, hoitaxeietangia. Eh? Ondokushu kia? Trefosta. Enzindu <tipasen> en sie? En Zinka war Zinka war Zione richtentlich Zinka die die las mirasse Zinka le geht er in die Mikroteküren ne na ich wollte ich alle die Hund mirasse schuiterik in hasten gear etas schuiterik nur gehen die Zinka replikatsend jetzt Zinka der hinein bi pünktchen die la etas lucetarsional bei hamarchigonda i hogo ygit demaducier bi pünktub machigel die la hogo yesa und git demaduc und chaduc allez beras Mikro tikonca hiren sensiak titi kakera bessala nikronometra prestazen dit. Haydi aibai. Ale, hasten zileik, sukegane. Nik jodzen dit. Thank you. Koncentratzite. Thank you. En tuenen duk hastenko dureik, en tuenen met geho, iratien beste puntan ehin mila pertsun. Ah, me Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, <Gén> Oft. <po> <laughs> <laughs> <laughs> Ploof. Ay ay ay, Ploof. <laughs> <laughs> <laughs> ah, isteki abattee ite ne. Ich dann nicht für beste Chance wat. Alle hast gemacht. Ich pues hat pues so ne Kone s lagai shu a ho hash i eta are concert Alles. Alle Segun suñcha Segun su pasión le berri va tot i viens de sura Bon bugio bossegunda va la prefocheta. Jo. Viva. hameka segunda egin ditzak. Hi horekin eta parka e maila mejoraitortsedit. Nik eaitut. Estian hani nulla egana. Go. Esbutzaho delaika. Jimmy Catoik, mai Jimmy Catoik baina edezian edezian mai Zapartagaria. Honki hai. Lai honki eta hameka segunda beraz shimtsitu. Zapartagaria lahera. Biak. Etxea Zapartagatik eta Beraz, maulentako, hio puntu. Zertan gia? Zer, emaitzak. Emaitzak, hoita xei, hoita xei, berdinketa. Eta batzen zaizkigu guano, bi joku. importantena. Eta sortut, hio, untsai kusiko haita. Bo, zue bai joanak kantai behizia, horba duzia lehiak kantin, eh? Bena bom, oaiko jokia dela, hitzaki kas. Zangore, mezuen bare bingo. Pandangorela, ezten berago solia izango. Letami, letami, hogia zure emaste. Hizi itser, hizi itser. Me la zehurri sala sei behin behin uhatuta lebe itse sei. Sei txistea kantatzen. Baideko txiki idotebex chulaia eta ah. egintzen jakaketa bat uh, baiunako gai eskola izena maiteko. Ados. Ah, eta behitzak ikasteko edo wala, hoi kantu baita, eta bai, hala hoiz hutik hamdu ezagina baita sentitzen ulana hikan tatzme junaitza hitzekin pultantziararien. Hala du jauhanie. Mm -hmm. Hitzeki astine ta dosume itali saktishtegi diskibalai ek astusi messia borchasa uh, hola. Txekia zen eusena heusena eta gano urbeak hau uh, usuen zuten eta interpretatzen eusen ditzen dina. Eta mm -hmm. gaitu sitatua -e. marseillezak in, eskolani kashirinian. Eta <laughs> gaitu momentu me bat, se feroz soldat. Eta gaitu, stiaketizak. Entendez-vous nao campagne mugir, se feroz soldat. Eta gaitu stiaketan, se feroz, daitzen sen soldatua eta zai siela. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Munchan, anekdota huna. Bakik titik, joki hoi, ukenen dugula mentu zu dautan, ez duk erri horre kontatuko. Aneidota edirazian. Segurduk ukenen dugula besta hamar bat. Hara, bedaz hitzak ikasuaik nike ba, gerezant pentsatuki zena hola emanik. Eta, joki ha simple da. Hasiko gila ziken, ma oletarrak, hola presiunia ziak emaiten da iziet segitan. Zan baki bat emaiten duzie, huts, eta bedaz zen artin. Zaspi. Aspie, eta zeek emaiten duzia bestezan baki bat? Ma ba, zu. Bi? Bi. Jontan hoita hamabi. Nik libushkan haitatu ko du toa jontan hoita hamabi bigen ostu handen kantoia. Eta zeek ukenen duzia haitia. Emaitia edo ondokulat igaitia. Emaitia edo kantatzia? Kantatzia. Kantatzia eta xantzaiagui. <laughs> Shibiongutuk, shibiongutuk, ozien kantai baizik eztuk eben. Bai, me, kantoia dumazen ikna heinan hor okera goizan, eta ez tean maite, trampaik edo egitia, ez ez, ez aizadelaik. Nik nahen isu entzientako gogor bat izatia, hori eitemaitu zerri oiden buneta eta txapela. Zuzur ingarri. Dutzak sortzi bertxetak ez sortzi bertxetak ez egitzen duitea guden, egnike bai. Eta bestela zela damagazte escharman bat, hoi ondokua, hoi ez Ez. No nah, es, va Jean-Luc, no Jean-Luc. A ver si competitivo cantas iko. Esas es, es, es leyenda, muy bonito tacha pela y ah. beta pencito tortambatsentiera. Ohitgia. Prefosta eh. Joana hala koi. Alé <laughs> <coughs> <Are>, hastentsidé. En couplette <coughs> anaiduk. Eh be sorti, sorti Ba du gabe hinchatzeko munduena. batiko kantatzen diuke eta ere. Eman presidea. Na na na na na na. Hasten Hortaz nahidei sie. Eman zerbai berri. Parizetik hort... Horanu... ...e... Parizetik hort... da jespetiri... Hortaz nahi desiet... Eman serbaid beri... Urteba koch fortuna... Egin ikuduri... Hortaz nahi desiet... Hortaz nahi desiet... Justo, gero? Ah, zertanis, peti, peti gaizu. E, e, e, e, oh, huztipini bat. Ah beh, huztipini, huztipini, ha. Bam, bam, bam, bam. Oh. I bat, allez. Ah beh, ba, ba, du-séhiu pun, tu, eh. Ah, bon. Ba. Justo dira, lauguerine, trompa tusile. Urtreba, coach Fortuna, <truhne> egini, kuduli. Eta han, abelajtu, saikku. Bon, nia, senistela batekanta sale. <truhne> <truhne> Nola, estela hoi. Oh, raperte. Eh beh, Tietika? Uchtaba gottua gaitu na bai, hau beha beha Igalan egin matas egini goa berri Parizet izinzaik ubi da zespetiri Uchtaba gottua Aguretan zertan izbetiri gaitu aine hauzen modako Aile, untsa du Tietika eskeri kanic? Bipuntu Bipuntu Bipuntu Bipuntu zan izdeja Atsamanduk sinza gira eta Bela's hio puntu Hien puhuntuz torzi puntu penchartzen ila egiten tzu niela ari zara, aaa, holako kantai ekin hau behan, bat hatta ehenta tallekua, bestea... Jambozachart tallekua. Ba, ba, ba, badik bakarka eta badik talli, ne bai, eh? Hau. Me nagu altzen duk. Ez dik importa. Me hau prefoshta. Ba, ege, gaitan emezala guiak ezagutzen duk ege, eta geho... Ai, Me nik ez ez du tala ezagutzen ari torzen da izieta, ha? Alta bigeren aldiko ziorten da eta... Nien maite du tarzmaziak, kantoiak. Beraz maule hiu püintu helzen zide hoita beda zu ta. Eintzina jarrek itzen du gusiekin, zembakibat bütz eta baten agtien, uh, hamaken agtien? Uh, shai. Shai. Eta ziek? Bedea zu. Bedea zu, juntan hoita beda zu. <coughs> ta -ta Na hitu zembakibat habo iran hitzitika, duaz? <laughs> Soasantneuf ane erotik. Ez gitzak hoztan zitika. Ah. <laughs> Begiak fahres fahre nahi badusi edo ondokula tigaiten edo aintzin edo ondoku edo ondoku edo go ezide giebel jite ah, ez tegu haitatzen nahal titulia nachtin ez haitatzen titulia edo aintzin edo ondoku aintzin edo ondoku edo begyak fa eko bai ezagutzen lusi ondoku a e sena begiak foris fori ditudia duk begiak foris ah air. un chaiside fenchats on baby baby baby estot bestek bes borti an suñene derzo oh etago ani chassu hinago duk kal estaki testaki onde du ta la demo te respecte seco en boga boga Gaboga marinela, marinela joan behag dugu, uhu tira, uhu tira bai Hoi bai si kestiat? Ez dud, ez Eztikor jaidea. Ja tegiten da halenek ideia. Eh? Ja tegiten da halenek ideia. Imezioa bai, bai posta bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai. bai, bai. ni sochtaileni kebe. Eh, buneta ta chapela kantatzen azaltzen bai iragane egin bat ez. Egin jakia. Barka, tici <gülüyor> garazodik bera xiu berchetetigandututi hoita bedatxu berdin ketan tside. Ah, bai, harigari, harigari, xiukubi Antzuli zure bertsoetan aisela hau, ez ta kit jonmaia zen eshoi. Bena ara, bejonmaiaen gehihin istanitzen ez du siku siku mena bertso bat galt eginten da iziat uh, MITa ukendu zih, eh, ukidembo sho. Apres ta tzeko bertsoño hoi, oh, bi bertso izki batudian andanaban eh? tore. Bere posta. H. Hmm? Mm? Uh, eta are shoita no hasten da. <laughs> <shuhita, rak> <laughs> Fosta, sortzikotipian, sogočen haidian. Arre. Bat, bingan. Bat. Partida Bat. usungia denak bohokatu, Shiberu tzak girua sinkatik berotu, Johani eta Joana hochtan zide batu. Gisha gusiz gugi aitu. beki enaitu Biba ziaketabai, behar saliak Staketan tzündusien eze duaz Baina gian batia yotsoi edo hor Baina sinkapi nara shibu irudzen Aho beki Eskpra bugunia baita berdu tugar spinan uh, ana ia zerbait egiten bat bateko bertzuak emaite bat batin madin eh? ah balan salaso beste konzentratu gaizotik bat batines badi badaki be txu isanendela ta bertzulai handik be sala plaza somoite tan etaola iski batik die do bugandi estitzakorago eta are elkigoi bertzua taion maiego eta niki bai shiguxnik gantegi behakotik hostin Antzinagarik itzendueziekin mauletarrak bimotzetan ebai Bai. Are, bisu Agur sentitie gube hasale honak eta hazegabe neskai derrenak. Gignahi gintizkian irabazi denak. Bena ezgia heltu den er sorri eta besteik eta hainez ikusten ez dut zituen besteak estudiaren txundin deskatilat e, es, notik itziskez bete bisiketa podretikak <gülüyor> e, dena kederutzik edin hitzi kemaste tagi sumako horregutza e e olemika ale egi, egi <gülüyor> intzena jarrekitzen du solor ditu notatzeko notatzeko e, nik bi pintuba kutxe bihotzunekoa beritaso ah, ah, <gülüyor> eta beretiketaen kipatzen zilie hoita hameka hoita hameka angisi sereran ahidin horrek ez dakit bezti herrik zertan heltu dien ez zeme egiteko heltu wasile biak ishi behoan lehenak wasile beharko dugula egin bezti aintzif final erdi bat ikusteko seien hartin nu haitatu ko dugun gyo egiteko iparalleko txapelketa oi, oi, oi, oi, oi, sebu haustia bohume be generika orokogekin usten tzutieguan ahte hundan ha titika tenue analetik ez gutzakuntza hoida ez ez mena, ez dukka beheshten ahro da hund bai, mena inan mjika miniat ezagetak diruants to hartu bat erreserietakoausoauso la victoria Eben, egon dakoak eganik... hameka, hoita hameka... Sohuta, Maule, berdinketa... Plazer bat izan da daziekin... Uh, momentu honen igaitea... Nigozatu nizala pu... Ez zide, xo beha kitzikatzaila izan... Goz shoki, respetu handiz... Bye. Bon... Metzi, metzi... Hitu hi korreka e-tseki hartzen... Hitu ah, esker Ha, menin maiteat kitzikatzia beg... Horisani... No, Horisani joke herreizokin beti badug... Me bo... Horisani... Epa e-tsu nu... E-tsutsa <laughs> bat aroki gert bestia <laughs> bildostar... <laughs> Eta shuhitar ebuam gaztegi shuhita sagi ciko. Mais tu sokiki na bu balinga sistan garde cet api per xabo i saranse. Mo me haste coskeri kanitcha un cheyan. Eri kanis si, eri kanis si. Beo tu il s'érénifie. Mais hm hm. Serdit tu s'as. Mais ou il a qu'il s'évient de Chartuguella t'alait, un traîneur de phal fossilé. Qui colle vite na hafta. Eta ara gore herriak jarrikitzen dira egino suskali khat eta negoe hritan eta epika has tziko. eta animat. Ez aharra manetan, eh, hirriati bat ekin ziren hirri bat Ushatun hei balin ez, bagi hau anusikin harri hiu, hiu enkuntruban, gaur Lau, lau eta, ara, ez da uzartu azkenin, eh, behant horrekin agertu dena Benabon parkatukside, helbuia da, genekin untsa ega Eta eskara txichika hor günila, eh okay. Kakotxin terezgarri hoiekin eta partekamenekin Harregozat <laughs> ushkali <laughs> gatiak, entzuten eta gozat udangoekin izan untsa